Kedves részvényesek, hüldéim és uraim!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 No hát nem csak nekünk van ma ülésünk, hanem volt a drága tisztelt jóháznak is. Sőt, nem csak a tisztelt háznak is, hanem a nemzetnek is volt ma ülése. Ma mindenki ülésezik. Nem csak a demokrácia részvénytársaság zárt körű részvénytársaság ülésezik itt és most, hanem ülésezett bizony a nemzet nemzetakos útéren. Orbán Viktor egyébként egyik helyre meghívják érdekes módon. Még az egyik helyen csak vendég, a másik helyen viszont házigazda. Az az érdekes, hogy egyiket se hagyja ki. Már így úgy volt eredetileg, hogy a parlamenti ülést azt kihagyja, de aztán a köztársasági elnök szólt neki, hogy nem úgy van, Viktor. Nem Én. tessék bemenni is, hogyha végig kellett hallgatni a gyurcsány beszédét, teljesen kész volt. Nem hallgatta végig, nem hallgatta végig, kiment ki közben pokornival együtt a véget vége. Tehát, De az látszott rajta, hogy így, így tehát majdnem elpattant egyér az agyával, hogy hallgatnia kellett a gyurcsányt ott beszélni. Ezzel egyébként osztozom Orbán Viktorral, nekem is majdnem elpattant. Egy éram, azt a keveset, amit hallottam belőle, ez nekem bőven elég Hát Viktor, hallottad a Kossuth -téren beszélni? Nem, de az is könnyen lehet, hogy ér Pattanás járt volna. Lehet, hogy egyébként nem akartam túlítni magam azért is, kiméltem meg mondom. Hát, Viktor a Kos téren, hát megint kiderült, hogy Viktor tudja ebben az országban a legnagyobb házi bulikat rendezni egyébként. Hmm. Most, is, most is kivitt egy százezer embert legalább a Kos útjára, hát így legalább annyi embert meg tud mozgatni, mint az, FC, metalika, Barcelona. Jaj, mint az FC Barcelona. Barcelona, hogy mondjuk, vagy egy... Vagy mondjuk, vagy, a, já, já, jó Prodigy vagy. Ja, igen, igen, igen. Tehát azért ez, ez egyértelműen kiderült. Más kérdés, hogyha egy cégnél dolgozol, és mondjuk üzletkötő vagy, és mondjuk rendezel egy nagyon-nagyon jó kis céges partit, attól még nem leszel ügyvezető, igazgató. Tehát ebben viszonylag kevés progresszió van, és nem nagyon tudjuk, hogy merre fog, fog tudni előrelépni ebből Orbán Viktor. Tehát hogy Orbán Viktor belekezdett megint egy nagy bluffbe, ezt a nagy blöfföt most úgy hívják, éppen most úgy hívják, hogy hogy igen karta, igen Magyarország karta, ugye? Most ezt hirdette meg. Minden esetre ezt a, ezt a erőteljesen bal liberális műszót, hogy karta, ezt most elővette és ezt most, most erre rá, nagy erőkkel rátenyerelt. Egyébként hát nem, jó régen beszélünk mi már arról, és bár legalább fél évtized az, az a folyamat, hogy egymás kenyerét teszik el a pártok. Hát most ezt a szót, hogy karta, ezt most a Fidesz találta magának, és hát mindent, ami az emberi jogokról az, az, az, az, az, az a nem az egymás kenyerét eszik el, mert az még egy dolog, de legfőképpen a mi kenyerünket zabálják. A mi kenyerünket é, zabálják. De az, a... hogy még egymás kezébe is húzgálják, ja, az ja, azért a... tényleg rohadt zavarul. Ja, ja, ja, csak, csak, a, csak az MSZP-sek narancsárgára festik. A, a, a, narancslekvár. a, leszik. a narancsos buktát. Ja. Ja. Szóval, hát nem is tudom. Minden esetre egy valami biztos, hogy mi itt és most leginkább a gyurcsánybeszéddel fogunk foglalkozni, hogy azt hangzott el ma a parlamentben is azért tartalmaz néhány friss elemet, még hogyha a megdöbbentő dolgok azért nem történtek. Talán senkinek sem áll meg a pészmékere, hogy elárulom, hogy nem döntötték meg a gyurcsány kormányt a parlament higépviselők. A, a, a, a bizalmi szavazás az a gyurcsány kormány megerősítésével, Gyurcsány Ferenc hagyásával járt, de azért a beszéd... Helyben hagyták, arra, úgy tőle maradtok. Helyben hagyták! <síns> nem, abban az értelemben hagyták helyben, kedves búcsú, hogyan te hagynál helyben egyben ahogy itt téged elnézlek, helyén hagyták, így, jó? Értem. Szóval, bár az a kérdés, hogy az-e az ő helye? <gül> Azon a helyen hagyták, ahol neki nem lenne. Legalábbis mi így gondoljuk. De hát itt van ez a beszéd, illusztrálja ez mi helyettünk Gyurcsány Ferencet. Hazudtam vagy sem. Családmódon szereztük -e meg a kormányzati felhatalmazást, vagy sem. Van-e és kell-e bocsánatot kérni? Igen, kell. hogy miért? Azért, mert halogattuk a szembenézést egy tarthatatlan politikával. Azért, mert téves hitben ringadtuk magunkat is, talán a választókat is, hogy a gondok maguktól megoldódnak. Mert hogy mindig találtunk okot, hogy ne válaszoljunk kellő eréllyel és kellő bátorsággal a kihívásokra. Igen, kell bocsánatot kérni, mert hogy a politikai érdek, a szociális szükség és a gazdasági lehetőségek között túlságosan sokszor nem találtuk meg nem csak a politika, hanem az ország egészen számára is elfogadható egyensúlyt. Mert megengedtük, hogy elhiggyék, sőt, talán időnként mi magunk is elhittük, hogy a politika felülírhatja a gazdaság törvényeit, vagy hogy a szociális igényeket kielégíteni csak politikai akarat kérdése. Igen, talán kell bocsánatot kérni, mert hagytuk, hogy felmaradjon az a látszat, sőt, nem egyszer mi magunk tartottuk fenn azt a látszatot, hogy nagyobb teljesítmény nélkül is lehet nagyobb, magasabb jövedelemre szertenni. Hogy nem mondtuk ki, hogy amit riválisaink tettek 2001-től, mi pedig 2002 után, az felborítja az egyensúlyt, és előbb-utóbb nem lesz tartható ez a politika. Igen, e tekintetben kerültük a szembenézést, bátortlanok voltunk és megpróbáltuk megkerülni a legegyenesebb, legegyszerűbb válaszokat. Ha valamiért kell bocsánatot kérni, akkor ezért. Bocsánat. Hmm. Elhangzott a csuda szó. Hmm. Hmm. Jó, de miért kér bocsánatot? Szóval ez, ez csodálatos egyébként a bocsánatkérés, ezúton köszönjük is, csak egyszer, Na, ez, ez már valami. Az, azért a is kéne bocsánatot kérni, szerintem nem kell, hogyha, hogyha most bátortalan gyógycsányferenc, akkor inkább maradjon bátortal, mert mi van, ha bátor lesz? Tehát, hogy én inkább én nem nem nem de. De, de eddig arról volt szó, hogy ő bátor. Tehát eddig az egyetlen ami amit ő fel tudott mutatni, It az van. az, hogy ő bátor. Tehát azért azt nem lehetett rá mondani, hogy különösebben érzékeny lenne szociális kérdések iránt. Azt nem lehetett róla mondani, hogy különösebben nagy diplomata lenne, amikor éppen az arab terroristákról nyilatkozik. Azt nem lehetett mondani róla, hogy különösen... Hát igen, vagy hogy jól táncolna. Egy valamit lehetett tudni róla, hogy bátor. Most kiderül, hogy bátortalan. Tehát akkor mostantól kezdve mit tudunk a miniszterelnökről, azon kívül, hogy hazudik, nem csinál semmit, és az egyetlen dolog, amit tud, hogy bátor, az nem igaz. <gül> ja. De csodálatos például ez a mondat, hogy a kettő, nekem kettő tetszik, nagyon ki sem az egyiket. elhalasztottuk a szembenézést egy tarthatat. A politikával ezért kér, kér elnézést akkor én hagyj, hogy föl, hogy kérjen a tarthatatlan politikájára elnézést. Esetleg nem kellett volna tarthatatlan politikát Köszönjük. csinálni négy évig. A szembenézés az egy másik téma. Nem, de nem tarthatok, akkor ne. Tarcsa, nem Nem várom, hogy szembenézzem, elegedi, elegedi, és mindent megcsináltam. Egyszer csinálta, pedig tudta, hogy nem jó, és nem is mert ránézni. Ez egyszer olyan, mint egy nagyon ronda nővel szexelni. Tehát az ember már ránézni, de valahogy jó, mégis hajtja a lendület. Na jó, csak az jó, jó, jó, csak én egy nagyon ronda nővel az rám tartozik meg arra a nagyon ronda nővel. Viszont, hogyha elkúrok egy országot, csak hogy a szexuális analogiánál maradjunk, az azért nagyon sokunk ügye, ugye ja. Csak én velem személy szerint ne el, engem, engem ne el a miniszterelnök, hogyha egy mód van rá. Vagy legalábbis az én életemet, de nem. Hármesterként a, a, a házzal a, a fizetteted a kurváidat magyarul gyakorlatilag, aztán lehet, hogy utána nem bítsz, szógy nagyon de hát... És utána nem bírsz a házra nézni. Oké, okay, <gül> uh, arról van szó, hogy igen, talán bocsánatot kell kérni, mert hagytuk, hogy fennmaradjon az a látszat, és most jön a kedvencem, sőt, nem egyszer mi magunk tartottuk fenn azt a látszatot, hogy nagyobb teljesítmény nélkül is lehet magasabb jövedelemre szert tenni. Hát... Az összödti beszéd ingatlana az a balaton összödő ingatlan. Amit Gósvény Ferenc túlzott a nagyobb teljesítmény nélkül szerzett magáinak. Hát igenis fenntartotta azt a látszatot, hogy vannak ebben az országban olyan emberek, akik nagyobb teljesítmény nélkül például ilyen villákat tudnak maguk. De nem látszott, ez a, ez a, valósági valósági. Ez, ez ez a valóság. A valóság filozófia Ez már filozófia. Ez már filozófia. Ezen a valóságban. Az anyag káprázata jól. Hát az csak azt jelenti, hogy nem vagy elég ilyen volt <gül> szó szóval fenntartották a látszatot hogy teljesítmény nélkül egy jövedelmet fenntartani elképesztőt mm. van egy saját felelősségem igen van hiszen én vezettem az előző kormányt azt a kormányt amelyért én viseltem a főfelelősséget és tehát enyém a főfelelősség hogy amikor megérett az elhatározás, hogy változtatni kell akkor ezt a döntésemet csak azok között mertem egyértelműen érvényesíteni, akiktől mitagadás politikai értelemben hát nem volt tartani való. Nem volt hozzá bátorságom, hogy elmondjam a választok szemébe is. Van ok tehát szemrehányást tenni a miniszterelnöknek, és van ok felszólítani arra, hogy beszéljen egyértelműen, ha pedig korábban nem tette, akkor kérjen bocsánatot. Van még valami, amiért bocsánatot kell kérni. A nyers és indulatos fogalmazásért. Nyers volt, mert szenvedélyes volt. A szenvedélyből egyoldalúság következett. És hát kétségtelem. Az a hamis illúzió vezette, hogy a magaméi, a mieink között, talán még ez a durva, egyébként miniszterelnökhöz nem méltó szó is megengedhető. Hogy az indulat, a szenvedély, az fölment. Nem mentett föl, és nem ment föl. Indokolt hát azoktól, akiket ez a fajta nyers stílus, ez a fajta durvaság bánt, bocsánatot kérni. Bocsánat. Hát nem ment föl, kedves Ferenc, neked kéne, ha felmentést megtenned magaddal szemben, na jó? Hát várjunk egy pillanatra, tehát, de arról beszél, hogy a nyers stílus és a szenvedély, tehát ilyen kifejezéseket használ, nem volt az a beszéd, nem a szenvedély, tehát nem a szenvedélyről van szó, tehát az a beszéd szenvedélyes volt, de nem az volt a, azzal a beszéddel, ha már stilisztikailag vizsgáljuk a beszédet. Nem az volt a baj, az a beszéd primitív volt. Nehát, primitív sutyó beszéd volt. Tehát, de egyébként ezzel önmagában semmi baj nincsen, hát attól még lehet valami önazonos, csak nevezzük a nevén. Tehát, hogyha valami primitív és sutyó, akkor azt hívjuk primitívnek és sutyónak, ne hívjuk szenvedélyesnek és, és nyersnek. Hát, <tos> hogy Gyurcsány Ferencnek nincs bátorsága szemben nézni a saját stílusával. Na jó, de, de, Ahogy egyébként, de, kérdezem, de, hogy bocsássatok meg, mit jelent az, hogy én vezettem az előző kormányt, azt a kormányt, amelyért én viseltem a felelősséget, tehát enyém a fű felelősség. <gül> Ugye ez mi a fenét jele? Hát kiderült, hogy rosszul kormányzott, ezt ő is belátta, nagyon megért. Hát azért <gül> úristen, hát ez mindig csinálta, és ez ennyire rossz. Nem mert elmondani senkinek. Na, csak a legjobb de tényleg, tényleg, tényleg megint vissza kell térni ahhoz az analógiához, amikor egy, egy borzasztó ronda nővel szexelsz, de nem tudod, hogy ronda, mert vödör van a fején. És amikor leveszed a, a nem a fejére. És ja, őt a fejére. Ja, te, a, előttel, te a fejére. Világ csak akkor még nagyon részek volt, amikor a fejére raktad, és azért aztán nem igazából hogy igazából kivel szexelsz. Piros, piros Egy ilyen piros idén műanyag vödörre. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, ez van írva. Igen. <gül> igen, igen, igen, igen, és lököd. És akkor, ha megeszed a vödöröt, akkor azt találod, hogy ott van valami borzasztóan elkurd elkú, ország. <gül> <gül> Ezt ki kurta el? jó én viseltem a felelőssékat az előző 15 perc. És, és akkor mondom, hogy a felelősséges beszédet, hogy elcsesztük kurvusat. Még egy dolog, amit mondod, hogy, hogy csak azok között mertem akik, akiktől nem tarthatok egyrészt, azok között sem vallotta be, ez kiderült, csak a választások után, mert hogy ez egész nyilvánvaló egyrészt. Ráadásul van tartania valója bizonyosért, most már nincs, de azelőtt lett volna, hát tegény meggyesítisekbe rúgták. Szóval, hogy azért már most is csúsztat. Itt álljunk már meg egy pillanatra, azért ez egy milyen vezetőnek a képét mutatja föl, aki se az ország lakosságával, se, ugye csináljunk demokráciát a parlamenten belül, azt úgy kell, hogy azért általában az ellenzéki is, meg a jelenlevő pártok tudják, hogy miről van szó. Mint kiderült, senki nem tudta, csak Ferenc és néhány ember, akitől nem félt politikailag, tudta azt, hogy milyen helyzetben van az ország. Az ezt ne felejtsük, ez, őrizzük, őrizzük meg ezt a képet, hogy az országot úgy irányították, mm. hogy néhány emberen kívül senki nem tudta azt a nyilvánvaló tényt, amit Gyorsány Ferenc beismer, hogy el van rontva, el van kurva a drága országunk. Azért ez nem egy normálisan működő demokratikus ország. Na kurva országunk, várjál. Várjál egy pillanat. Igen. Szöveghűen idézünk, <gül> egy mondva rá klasszikusoktól, csak szó szerint. Igen. Na de eddig és ne tovább. Tehát azért a bocsánatkérésnek, meg a felelősségvállalásnak is van határa. És a határ Gyurcsány Ferencnél itt következett be. Ugyanakkor határozottan vissza kell utasítanom azt a vádat, hogy az első Gyurcsány kormány adatokat hamisított, hogy tudatosan félrevezette, vagy becsapta az embereket. Az összödi beszéd ilyen értelmezése maga a hazugság. A beszéd manipulálása, elferdítése, jelentésének rossz hiszemű megváltoztatása. Ez ügyben nem én -e nekem, hanem azoknak kell bocsánatot kérni, akik ezt saját, egyébként úgy látom, semmiképpen nem a -e nemes politikai, hatalmi célokra használják. Na, valaki értelmezze ezt nekem, jó? Hogy, hogy akkor én most hol értelmezem félre a drága gyurcsánybeszédet? tudatosan hazudtunk másfél-két évig, aki ezt úgy értelmezi, hogy tudatosan félrevezette vagy becsapta az embereket, az hazudik. Oké, okay, adatokat hamisított, száz apró trükk kelet ahhoz, hogy nehogy kiderüljön, hogy mit csinálunk. Ezt, aki úgy értelmezi, hogy Úrsány Ferenc adatokat hamisított, az félrevezeti és becsapja az embereket. Kérem, Elnézést, és jól hiszem, hogy kérem, bo... Elnézést, kérem. Hát ezt nem hiszem, ezt a gyurcsány te kavajta. Hát hogy ez egy hogy hihetetlen. Hát, aki ezt úgy értelmezi, de amikor arról szól a beszéd, és kiolvasod belőle, szó szerint, de hallod a gyurcsány, hogy a hangján mondja. Igen, hogy, nem hogy, mondja, mondja hogy nem tudunk 15-nél többen körülülni egy asztalt, tehát Veresjani, Kókajani, ott ültünk páral, hát így, és úgy el kellett titkolnunk nem, mindent, ne, hogy kívánulj, ne hogy baj legyen, és ott mondja a gyurcsány a saját hangjával, majd pedig a parlamentben, ott áll, és azt mondja, hogy. Az a té, az a vád, az a gyanú viszont. Hogy is? Azt mondja, hogy ugyanakkor határozottan vissza kell utasítanom azt a vádat, hogy az első gyurcsánykormány adatokat hamisított, zárójelbe száz apró trükk, vagy hogy tudatosan félrevezette, vagy becsapta az embereket. Okay. Hát ez ez nem tók, de nem tudom, mit De az a döbbenetes, élek, hogy eljött az őszinténség korszak a Gyurcsány Ferenc életébe, ugye az őszödi megvilágosodás a katarzis hatására, és bemegy a parlamentben, és őszintén szembenéz az előző Gyurcsány -el, aki őszödön hazugságokat mondott, majd a szöveg elején megszólaló és bocsánatot kérő Gyurcsány aki hazudik folyamatosan, lévén olyan, dolgok, olyan dolgokat mond, amiket később vádként Gyur és második Gyurcsány Ferenc az nem úgy viszonyul egymáshoz, mint a 16. meg a 17. dalai láma. Tehát, hogy tulajdonképpen különböző személy, de ugyanakkor viszont egymásnak inkarnációja. Tehát, hogy így újra születik az újabb Gyurcsány, és akkor az következő Gyurcsány az egy csomó mindenre nem emlékszik az előző Gyurcsánynak az életéből, de ugyanakkor viszont ugyanaz. Tehát egy bizonyos dolgokat, ilyen erekéket felmutatnak, és akkor azt úgy ki tudja választani. És akkor ilyen módon jönnek rá, hogy ő a, ő a reinkarnáció. És akkor ilyen módon azt lehet mondani, hogy a hazugságoknak a módja, a jellege, az folyamatosan változik egyik kormányról a másikra, de a hazugság ténye, mint egy állandó, mint egy összetartó, koherens karma, ami tovább viszi az egyik gyurcsányságot a másik gyurcsányságba, az azért állandó. Beszéljünk akkor világosabb. Nincs szükség új rendszerváltásra. A harmadik magyar köztársaság szabadabb, igazságosabb, jobb világ, mint előttje volt. Igaz? Bizonyos tekintetben nehezebb is, küzdelmesebb, és nagyon sokszor magányosabb. Megszűnt a bezártságra épített védettség. Piaszva, verseny, sok tekintetben általuk is keletkeztetett igazságtalanság és a folyamatos változás bizonytalansága. Ez mind a szabadság ára kérdezhetik? Azt tudom mondani, hogy nagyobb részt igen, talán korlátozható. E 15 éves, 16 éves új magyar rend sokfajta igazságtalanságának hatása. De igen... A változás, az ahhoz való alkalmazkodás, a verseny az mind-mind ára ennek a szabadságnak. Annak a szabadságnak, amely nélkül Magyarország kevesebb lenne. A hogy Gyurcsány Ferenc védőbeszédet mond a harmadik magyar köztársaságnak, köztársaság számára. De azért Gyurcsány Ferenc számára kimond védőbeszédet. Tehát nem Gyurcsány, jó mondjuk a, a fél média elit, meg a fél politikai a fél elit. Meg a, meg, a, ja, meg a jó, hát világos. De Gyurcsány Ferenc, tehát hogy mondjam, tehát ha, ha ez most egy, hogy mondjam, valamiféle eljárás, akkor ennek az eljárásnak a vádlottja Gyurcsány Ferenc és akkor ő az, aki elmagyarázza nekünk, meg így értelmezi nekünk ezt a harmadik magyar köztársaság, nekünk de, ezt a demokráciát? hogyan is néz ki, Igen, gyerekek, Igen. elmagyarázom nektek, mi történt veletek oh, az elmúlt 16 Igen, év. Igen, Igen, Volt de... az Orbánnak, hogy mondjam, gyomorforgató vonása, az az volt, amikor minden egyes szót megnyomva elmagyarázta az én kis hülye fejemnek, hogy a demokrácia, meg a magyarság, mit is jelent, és én már úgy kiakadtam, hogy el is kapcsoltam. És akkor most kaptam Ferit cserébe, aki nekem az egész 16 évet itt most egy ilyen kis bekezdésben elmondta, hogy én egy kis lúzer vagyok, mert én a küzdelmet még nem értem, meg ezt a szabadság dolog ez még nem jaj, megy, jaj, nekem, jaj, jaj, verseny jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, is van, és persze azért jaj, jaj. vagyok sokszor magányos, már a kisben is, is nagy verseny volt, egyébként, meg kellene kiprivatizálni, mert a vagyok, hatalmas verseny. Valahogy én nem volt voltam a versenyzők Nem tudom. Nem, engem nem hívtak meg Ez a szabadság mert. ára, Romi. Ja, nem, nem a Nem volt állam tisztaságcsomag. Jó, de nem. Az a csodálatos, hogy a versenyről beszél. Tehát a versenyről és a piacról. Ami egyébként teljesen oké. Okay. Tehát, hogy te, Tényleg teljesen oké. Okay. Nehogy ne azt higgye, hogy ez... Aki, akinek nem kellett versenyeznie. Sose volt sem szabad, sem... Hát Semmilyen versenyben nem vettő Vettő versenyt, körülbelül a méteres f 30 métert kellett futnia, még a tényleg. Hát vagy nem volt verseny, de szabad volt, vagy nem volt szabad a verseny. volt. Na igen, mindegy, Tehát az a lényeg, hogy jó, piac van, meg verseny van, csak hogy mondjam, ez legyen az üzleti szférában, és ne a politikában. Tehát az a baj, hogy a politika is ugyanezeknek az elveknek a mentén működik, az a baj, hogy a politika is csak egy befektetési terület a tőke számára, pont olyan befektetési terület, mint például a tős, de, vagy még a ingatlan piac, meg annyi minden más. Na most itt pontosan itt ezzel van a. Probléma. Tehát az a baj, hogy a demokrácia meg az üzleti szféra, vagy hát ez az államszervezet és az üzleti szféra nem lók alig luk ki, nyomokban sem ki egymás seggéből. Na most az lenne jó, hogyha ezeket a dolgokat szépen letisztáznánk, és akkor meg lenne a verseny, és ez itt jelen lenne ebben a mi kis életünkben, de ez független lenne a, attól a demokráciától, amit nagymértékben megfertőzött mostan, És akkor beszélhetnénk arról, hogy valóban demokrácia van, hogy az egy, egy fő egy szavazat elve érvényesül, és nem az egy dollár egy szavazaté. Jó. Két aspektus, egyrészt ez a drága verseny dolog. Ugye itt most Ferenc elmagyarázta nekünk, hogy hát tal talán nem számítattunk a rendszerváltozásról arra, hogy a piaci, vagy ez a fajta védettség, amit az előző rendszer kínál, ez, ez megszűnik, és hogy áldozatokat kell hozunk. Kérdezem én, hogy ha jól emlékszem, amikor meggyesen nyert, akkor a jóléti fordulatról volt szó bár arról volt szó, hogy Magyarország a csatlakozó országok közül egy elég előkelő pozícióba volt, mára egy meglehetősen rossz pozícióba lévő ország. Akkor nem álltunk annyira rossz a hitelminősítő intézeteknél, most borzalmasan állunk. Szóval azért valaki már egyszer kérdezze meg, hogy hogyan jutottunk ideig. Tehát úgy érzem, hogy Ferencnek kéne elmagyarázni, hogy elmagyarázni, az, az a gazdasági, volt, gazdasági terv, amit ő csinál, az azt nem érti normálisan a piac logikáját, lévő hogy lettünk, ha hát, ebben kéne szembenézni azok a tarthatatlan folyamatokkal, amikről ő maga beszél. Másrészt pedig a, ami a ami úgy általában a demokrácia felfogást ö, ö, illeti. Hát könyörgöm hát próbáljuk már meg megérteni azt, hogy a demokrácia az népképviselet és Magyarország választói nem voltak az adatok birtokában, a Magyar Parlament nem volt a megfelelő adatok birtokában hát ha itt a demo demokráciáról kíván ez az ember engem kioktatni, akkor először nézem már magába, hogy milyen demokrácia fogalmat használ, hogy hogyan tudott egy parlamentet ez úgy irányítani. Ez apró trükk demokráciája. Ez a száz apró trükk demokrácia. És a pult kormányzás hát demokrácia. Ez az a száz ember, maximum igen, igen, igen. 17 Igen, Maximum, maximum 14-en tudunk körbeülni egy asztalt demokráciája. És, és már elnézés kérek, de hogyha ez a demokrácia ára, akkor én ezt az árat nem szeretném kifizetni. Itt nagyon komoly nagyon súlyos idézőjelek vannak. Ott, ahol a 14-en tudunk körbeülni egy asztalt, és ott, ahol a pult alatti kormányzás, és ott, ahol ezek a kifejezések, mint például, hogy száz apró trükk, ezek szerepelnek. Ezek nem a mi kifejezéseink. Ezek Gyurcsány Ferenctől származnak. Ezek a kifejezések. Hogy lehet egy országnak így az arcába hazudni? De tényleg erre vagyok kíváncsi. Nem, és másról sem beszél csak és kizárólag a a reformprogramról vagy hogy nevezi ezt a, ezt, a, ezt a csomagot, reformoknak hívja. Másról sem beszél csak a reformokról, hogy így a reformok, meg úgy a reformok. És hogy belehúzzunk be. Húzó, csinál, húzzon bele, de ne ő, de, de hogy? ne ő. Nehogy már, nehogy már az, az ő személyének nincsen alternatívája abban a pártban. Nehogy már nem lehet találni helyette valakit. Hát jó már csak akkor a a is baj van azt azért. Lássuk be, van az ország a baj van, ahol egyetlen egy ember tudja, hogy merre kell menni. <laughs> Tényleg tudja? <gül> <gül> Merre kell menni? De, de ezt mi se tudjuk egyébként. Várjál, de, várjá, de én egy, én egy pillanatig nem, nem jeleztem be magam, hogy én lennék a miniszterelnök. <gül> vagy így, én, én így, ilyesmit elvállalnék. A demokratikus Magyarországnak feltétele a szabad választás. Igen. A parlament működése. Igen. A pártok szabad versengése és alternatív állítása. Igen. De része kell, hogy legyen az, ami alkotmányba és jogszabályba le nem érható. A demokratikus magatartás és kultúra. Az, hogy a versengő felek elfogadják egymás legitimitását. Az, hogy elfogadják, hogy bár másként szolgálják a közgyót, de a közgyó érvényesülését keresik. A demokratikus politikai működés lényege az elfogadás képessége. Elfogadni, hogy léteznek rajtam kívül mások is. Más gondolatokkal, ugyanolyan legitimitással, mint én, amely legitimitása a választóktól ered. És a választóktól eredő legitimitás nem kérdőjelezhető meg. Aki ezt megteszi, az nem demokrata. Hagy ne én. Hát először is rögtön, hogy nem lehet megkerülni azt, hogy, a, hogy bárki más is jót akar az országnak, de akkor miért kell rögtön viktor viktor felszorítani, igaz csak Kunce Gábornak, hogy hagyja el a parlamentet, már, mint hogy mondjon lett, hogy, hogy azért tele van, most lehet, hogy jó zsarolás, játszanak, de hát azért ez. Hogy mondja, meg miért, miért beszél folyamatosan arról, nem most, de korábban, hogy Orbán Viktor ez volt, az volt, amaz volt, nem ide valós, ha többi. Nem biztos, hogy ezt maga Gyurcsány mondta, kérem az egész MSZP-t. Tehát hogy ez egy olyan kettős-hármas sokszínű beszéd, ami, ami egyáltalán nem hiteles. Tehát, hogy akkor nincs helyre itt ezen a ponton, akár Kuncét is, vagy a többieket is. Most nem akarom orbán minősíteni, mert most nem erről van szó. Tehát, hogy azért, hogy mondjam, és akkor, akkor nem mondja azt, hogy, mint amit elmúlt három éve mondott, hogy a modernitás, a haladás, az egyedül a szocialista párt, az kötődik és csak hozzá, az visszafordulás. Ennek a, ennek a programnak nincs alternatívája például. Ugye ez a másság Minden elfogadása. csak múcsol meg, nem tudom, provinciális. Tehát, hogy a, a kollégám mondj, bocsánat, elnézés, hogy lemúcsáztam. El, el lehet innen menni, ugye ez Igen. egyeztetésen elhangzott. Megint a másság az elfogadás aktusa. Egyébként a demokratikus magatartás és kultú Sány két új az erről mit gondolt? Ez érdekes, is érdekes mindenképpen. Én egy valamit nem értek, hogy ő folyamatosan a népszuverenitásnak erről a polgári normájáról beszél, miszerint a néptől származik, a néptől ered a, a politikai hatalom és a legitimitás. Csak hogy a, a, ez, a, ez a legitimitás, ez sérül abban az esetben, ha hazudunk az embereknek az országnak a helyzetéről, nem? hogy az embereket erre kezdjük. De nem csak a primitívebbjét, érted? hanem mindegyiket, mert hogy nem jut hozzá ezekhez az adatokhoz. Olyan adatokhoz, amikhez még parlamenti képviselők sem jutnak hozzá. Hogy hogyan jusson nem hozzá zavarl, a választott? Hát nem érti, hát nem érti, hát közgazdaságtalag de vagy. Jó, jó csak jó Jó, csak oké. Okay. De ezt is mondatta. De ezt is mondatta. Ezavarunk rosszul Ezt is mondatta. a Ezt is mert egyébként volt már ilyen, hát a Tecser nem mondott, nem mondott ennél sokkal árnyaltabb dolgokat. Tehát mondott azt, hogy ahhoz, hogy Magyarországon azok az alapvető reformok változások menjenek, ezt hiszek, ahhoz, mit tudom én, ahhoz nem kell, nem kell nektek mindent ö, olyan, olyan mértékben tudni, mert úgyse értenétek meg, úgyse fogadnátok el. Egy, egy, oké, nem félrevezetésről van szó, hanem a dolgoknak nem... nem hát Keresztünk más így hozzá, bocs, ö, ö, Egyébként be egyetértek, de, de akkor legalább ne, ne kezdjék el nekem magyarázni, hogy a politikus az az emberektől nyeri a legitimitását. Hát, Ferenc, kedves Ferenc, azok az emberek, akik kín vannak a parlament előtt, Akiknek a másságát a legitimitását te nem tudod elfogadni, azok pontosan ugyanolyan választók csak éppen nem rád szavaztak. És egyébként azok a választók, akik történő nyered a hatalmadat, az pontosan azoknak nem mondta el, hogy mi történik az ország helyzet. Igen, tehát mennyire legitim az a döntés, amely az ország helyzetének a, a az ismerete nélkül lett meghozva. És nem a, hogy mondjam, tehát nem a választó hibájából, hanem a politikai hatalom hibájából. A politikai hatalom az kirekeztette a társadalmat ezeknek az információknak a köréből. Sőt, öt éves adócsökkentést mondott nekik, azt mondta, hogy nem hmm. tudtok olyan adónemet mondani, ahol nem történtek volna csökkentések, és ezzel szemben pedig kaptunk egy konvergencia tervet, ami 2010-ig az adóterhek folyamatos növelését tartalmaz. És még egy utolsó megjegyzés, hogy, hogy ugye ma is volt egy, egy nagy önvallomás annak a frakciónak, tehát szocialista frakciónak, most állítólag volt egy önvallomás a parlamentnek, na de bocsánat, ez még, még mindig, mindig csak egy, egy bizonyos szűk keret, ez még mindig csak maxim 400 ember, jó, lehet, hogy tévé lehetett követni, de hogy azért, azért ott, ott, ott alapvetően már, mint a kommunikatív szituációt tekintve a parlamentnek beszélt, tehát az, és akkor nekünk, nekünk még ez még mindig hátra van, hogy ki, kér megint 6 percet az m 1 nem tudom mikor, és elmondja, hogy Elnézés, mondjuk a frak előtt vagy után, vagy nem tudom mikor. majd itt nekem elsősorban a kormányról és a kormánypártokról kell szólnom. Ez a normális. De engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy az, hogy Magyarországon ma itt tartunk, annak a fő okát, nem a kizárólagos okát, és nem az egyetlen okát, de a fő okát, abban látom, hogy 1998 környékén a magyar jobb oldalon uralkodó vált egy álláspont, vagy legalábbis meghatározóvá, amelyet mások mellett például a következő mondatok, megjegyzések jellemeznek. Ugye emlékeznek rá? Kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna. Úgy emlékeznek rá, hogy egész pályás letámadást hirdetett 98-ban az akkori kormány. Ugye emlékeznek rá, hogy amikor a 2002-ig hivatalban lévő kormány ellenzékbe kerül, azt mondták, hogy haza, és a párt azonos, amikor azt állították, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Vagy arra a mondatra, ami nem is olyan régen, alig több mint egy évvel ezelőtt hangzott el, hogy a baloldal, amikor tehette, mindig rárontott a nemzetére. Igen, ez a hatalmi önzés politikája. A hatalmi önzés politikája a kizárólagosságra való törekvés politikája. Igen, ez a demokratikus lelkület, a demokratikus etos, a demokratikus kultúra sérelme. Igen, ebből a politikából fakad a hazugságok politikája. Jó. Hát, uh, Megyünk bele köz... a vádoskodásba, meg a, meg a sárdobálásba. Tehát most konkrétan a... konkrétan a bocsánat kérés követő tizedik percben dobáljuk hányuk a sarat a másikra, hogy a másik miket mondott, meg a másik hogy viselkedett, nem tudom én, 8 évvel, 10 évvel, 12 évvel Na, ezelőtt idézeteket felhozni a másikat. A jó agyú, nem tudom, jó, jó. jó hát mindkét oldalon, ez alatt a 16 év alatt elhangzott a másik oldalra vonatkozóan már mindenféle kígyó és béka. Tudjuk ha, jól, is, hogy a Súlyosabb, legsötétebb, legkirekesztőbb, legbalkánibb stílusban beszélt egymással a két oldalon. Most ebből egy kis szemelvényt fölhozott Gyurcsány Ferenc. Hogy a másik oldal az, az milyen ördögi és milyen kegyetlen és milyen gonosz. Holott itt most az ő politikai felelősségéről van szó az utóbbi kormányzati ciklusra vonatkozóan. Nem? Az a, a, a, bocsánat, a, bocsánat, az Antal kormányon kívül hány jobboldali kormány kormányzott? Mi az, hogy az Antal kormányon kívül? Az Antal kormány, összesen 8 év. Tehát, ok egy. Hány, hány baloldali kormány kormányzott? Hát de most így az Antal kormányon harmadik. kívül, jó, hát akkor most a, a mondhatjuk azt, hogy... Jó, a. lehet három kettő, Oké, tőlem az is jó, csak úgy, akkor még egyszer. Annak, ahogy itt tartunk, annak nem a kizárólagos, de a fő okát abban látom, hogy a magyar jobb oldal az kommunista kutyából szalonnázik, jó, egyetlen, ellenzék, jó, jó az ellenzék is felelős egyébként azért a hangvételér, ami zajlik a politikában. De, de nem a hangvételről a... beszélünk, hanem, hanem arról, hogy az, a, nem, parlament, mindkét, a parlament ennyi oldal, oldal, kidekesztés oldal, kidekesztés oldal kidekesztés mindkét kidekesztés, oldal felelős. nem a kidekesztésről beszélünk, hanem a hazugságokról, már elnézést kérek. Hát ő most nem a hazugságokról beszélt. Hát, ő, most nem. Nem. ő most nem. Ő most nem a hazugságokról beszélt, ő most arról beszélt, hogy miért... Igen, ebből a politikából fakad a hazugságok politikája, mondta Gyurcsány Ferenc. A demokratikus kultúra sérelme, a demokratikus étosz egyébként a demokratikus kultúra sérelme, ebből fakad a, e, a hazugságok politikája. Hát azért, mert a másik e, hihetetlen dilettáns és avit politikai szóhasználattal és politikai kommunikáció. Nem csak dilettáns és avit, hanem kirekesztő és a... És kirekesztő, és ez, ez, ez mind teljesen igaz, azért hazudni ha kell... Ennek a fő oka, hazugság? Én sem látom az összefüggést most, hogy őszinte legyek egyébként. Ez, ez kicsit ködös. Erre, erre Fletó egy kicsit jobban ráf, ráfeküdhetett volna, hogy ezt az összefüggést, ezt a komplex összefüggést, hogy ö, kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalom, ebből hogyan következik az, hogy, hogy az utóbbi másfél-két évben nem csináltunk semmit, csak hazudtunk reggel délben és éjjel. Tipikus hazugság módokról fogok beszélni. Nem sokról, mert tartok, attól tartok, hogy estig tartana. -e. De egy párról, olyanról, amely közkeletű és naponta használt. Az első hazugságmód a hazugvád, az erre adott menekülő védekezés, majd az ezáltal okozott gyáva politika politikai hazugsága és csapdája. Tessék azt állítani politikai riválisodról, hogyha a kormányra kerül, száz kal fogja emelni a gázárát. Aki a választási kampány hevében mit tud tenni az a váló politikai hangulatban azt mondja, hogy nem lesz gázáremelés. Sőt, lassan mondja. Majd amikor nyilvánvalóan nincsen más választás, mert hogy nem az ország diktálja a gázárát, akkor meg elgyávul a politika, mert attól fél, hogy önmaga hazugságának csapdájába esik. Kihazulik először aki hazug vádat fogalmaz meg, hazug kérdést tesz fel, vagy aki az irracionális hangulatban nyilvánvalóan csak hazugul válaszolhat erre a kérdésre. Vagy a hazug nyelv politikai hazugsága. Hogyan lesz az egy hétből három hét? Hogyan lesz a önkormányzati választásból népszavazás? És eljutunk oda, hogy a politika nyelvének már nincsen köze, az emberek által használt nyelvhez konstruálunk, létrehozunk egy újabb világot. A hazug nyelvek hazug politikai világát. Az irracionális ígéretek, túlzó ígéretek politikai hadogsága. Ígérjél 400 százalékot egészségügyieknek. Ha elhiszik és téged választanak, majd megmagyarázod, hogy miért nem megy. De söpörgethetnék a magunk házatáján is. Ígérjél csak 50 százalékot. Az a baj ezekkel az ígéretekkel, hogyha megvalósítod, akkor tönkre megy a gazdaság. Ha nem valósítod meg Alásod a politikai hitelét és a moráját. Bizony, a túlzó, egyoldalú, extrém ígéretek politikai hazugságát a magyar politikai elit mi is szinte folyamatosan gyakoroltuk. Jó, hát kezdjük, kezdjük. egy vidgáns is uh, gondolkodásra uh, késztető mondattal, vagy a hazug nyelv, politikai hazugsága, hát nem tudom, kérjünk már bocsánatot a magyar nyelvtől, hát most én nem, nem hiszem, hogy a magyar nyelv olyan hazug lenne. Menjünk bele, várjál, menjünk bele az értelmébe a dolognak. Azért nagyon-nagyon-nagyon sok mindent feltárt ezzel a dologgal kapcsolatban Gyurcsány. Csak van, van néhány csúsztatás ebben a, ebben a kis szövegfolyamban. folyamban. Hát, hogy itt az van? hazudik, aki először először, aki először várrali, illet. Na pontosan. Aki először hazudik, az felelősebb a hazugságért, mint aki másodszor hazudik. Ezt tehát a az a első a igen. Gyurcságy. Igen, százszázalékos igen, igen, hát igen, os igen. gáremelés, ugye, ami lassan meg fog valósulni, aztán viziddi, ugye, amit Orbán... Tehát azok a dolgok, amiket Orbán Viktor adannó riogatásként ö, ö, mondott, azok már a lassan mind megvalósulnak. Kérdezem én, hogy hol van itt az a, az a történet, amiről Gyurcsány Ferenc beszél, hogy irracionális is túlzott, nagyon negatív képet festő hangulatban ő nem tehetett más, csak hazudott. Tehát ez igaz. Az az. Az. Na erről van szó. Tehát, hogy valaki föltesz egy hazug kérdést. Vagy megfogalmaz egy hazug vádat. Pedig, hogy be fogod vezetni a vizit igen. És vagy megfogalmaz egy hazug vádat. És akkor te erre nem Tehetsz mást, mert az irracionális politikai hangulat, amit a hazug vád idézett elő, hívott életre, már teget determinál a hazugságra. Na, erről nincsen szó. Ja, és utána igazat a lehet, lehet. Mert az igazmondáshoz, Gyurcsány Ferenc, kedves Gyurcsány Ferenc, nem kell más, oxigén kell a tüdődbe, és a képesség, hogy az kifújod, és miközben kifújod, a közben igazat mondják. Igazat. Nem, nem determinál a hazugságra az előző hazugság. Nem az előző hazugság felelős a mostani hazugságért. A mostani hazugság a most hazudó ember a felelős, az előző hazugságért az előző hazudó ember a felelős. Nehogy azt higgye bárki, hogy mi nekünk illúzióink volt, vannak azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz hazudott-e. Pontosan tudjuk, é. hogy a Fidesz épp úgy hazudott a politikai ígéreteiben, mint, ahogy a, mint ahogyan az Gyursány Ferenc tette. Csak a konkrét politikai helyzet az az, most Konkrétan, hogy nem a Fidesz vezeti az országot, ezért nem nekik kell lemondani. Ez most nem az a politikai helyzet, amikor a Fidesz lemondását kéne követelni, hanem az, ez a, az a politikai helyzet, amikor az aktuálisan a hazugságainak haszon élvezetét felmutatni képes, a, hazugságai, a hazugságainak következményeit élvező hatalmát gyakorló politikai erőnek kell mondani, hogyha egyetértünk. Igen, igen, ez egyik. A másik, amit jó, hozzá jó. kell tenni, hogy, hogy, hogy, hogy beszél elsősorban ilyen verbális hazugságokról. Valaki mond valamit, arra reagálni kell, és akkor megint, tehát mit mondunk, és ez egy dolog csak, hogy az összedi beszédből az derül hogy nem, nem, nem csupán. Tehát verbális hazugságban van egy a választási ígéret, tehát hogy, hogy ígérő mindenféle fűt fát, 400 százalékot, amiből legjobb esetben 30-at végrehajtunk. Ez mondjuk tényleg csak egy túli de mondjuk legjobb esetben a párt a hatalomra kerül, akkor legalább elindul abba az irányba. Ennek van egy durvább változata, amikor már el se indulsz abba az irányba, tehát már úgy ígért 400 ot hogy tudod, hogy igaz nem 400 es csak 40, de nem plusz, hanem mínusz, tehát mínusz 40 lesz abból, és ezt te tudod előre, de ez még mindig csak verbális. Aztán van ennek administratív része, amikor beindíthatod a teljes gépetet fél évvel előbb, hogy tényleg meg, megcsinálod a törvényeket, hogy abból legyen 400 százalék, mint például adócsökkentési program, megcsinálták, fél évig rágták egymást, meg a fülüket, meg a papírt, meg nem tudom, parlamentbe bementek, eljátszották, szavaztak, anyázták egymást, és nem is tudták, hogy feleslegesen anyáznak, tehát ők akkor nem színjátékot csináltak, hanem a munkájukat, csak az a 6-8 max 17 ember tudta, hogy nem ez csak színjáték. És aztán utána azt mondták, hogy bocs, mégse, tehát jár ráutaló magatartás szerűen is hatott. Hát aztán van a hazugságnak még, még egy köre, amikor... ami még durvább, amikor már meghamisítjuk az ország adatait, meghamisítjuk a, az, az ország gazdasági mutatóit, és akkor már a hazugság végképp kibogozhatatlan, mert hogy akkor már a hivatkozási alapok is hazugak, amelyekhez képest hazudhatnál, vagy nem hazudhatnál, és akkor ennél tovább már tényleg csak akkor, akkor léphetünk, hogyha kiderül, hogy a miniszterelnök nem is létezik, hanem komputer animációval rajzolták meg, és akkor már maga a figura, aki hazudik is egy hazugság. Tehát, hogy valójában ki tudja. Ki tudja egyáltalán. Tehát Tehát az egy innentől kezdve, ez, ez, jó, ez már egy paranoid rémálom. Semmiben nem lehetünk biztosak. Innentől kezdve, na ezért kell, hogy következménye legyen annak, ami most történt. Ezért kell, hogy lemondjon a miniszterelnök. Hogy biztosítékot nyerjünk arra, hogy az ilyen mértékű hazugságok, hogy az ilyen mértékben elharapódzott hazugságok, azok nem maradhatnak következmények nélkül. Jó. Hogyan, hogyan kerültünk egy olyan helyzetbe, hogy, egy, hogy a Magyarország első számú miniszterelnöke, mondom már nyelvelméleti elemzéseken keresztül se tudja kimosdatni magát? Tehát, tehát, ez, tehát ez a hazugság ez úgy gyűrűzött be a gyurcsány Ferenc politikájába, hogy ma már egész egyszerűen nem lehet egy egy konzisztens valóságkében ebből nem lehet kimászni. Tehát amikor, amikor azt mondja, hogy a miniszterelnök jelölti vitában Orbán megvádolta a vizid dél, ez a hazugvád, akkor ő erre a hazugvádra, erre a hazugvádra nem tudott máshogy, csak hazudunk módon azt válaszolni, hogy lári, fári, kérem az adatokat, stb. majd utána, miután széthazudta a választást, abban, hogy nem lesz, nyert, bevezeti a díjat szóval csak ha kérdezem én, hogy hogy mi a fene értelme van ezeknek a szavaknak. Tehát, tehát olyan szinten. Nem, most már nem ott tartunk, hogy itt politikai, meg morális tőkevesztés van, itt egész egyszerűen a nyelvi keret kezdi már ledobni magáról a politikai elitet, mert ebben a az drága magyar nyelv már nem nagyon bírja ezt. ezt a, ezt a feszültséget. Ez van, hogy a nyelv nem asszisztál a politikai. Ez sem most kezdődött egyébként. Tehát ez, az a, ez, a, ez az elvontan virtuális politizálás. Tehát az, azért most ne, ne vessük el a súlykot, Itt nem arról van szó, hogy a, hogy a politikai nyelv használata az az nem dolgozik fikciókkal, meg ilyen beszédaktusokon keresztül létezi. Csak mindig van valami kis kapocs, ami valamiféle e, nem nyelvi természeti valósághoz is kötődik. Például a kenyérár, hogy, hogy az tényleg 360, vagy 360, vagy Euróba 360. Tehát mindig van olyan elem, ami ezeket az elszálló virtuális politikai elemeket egy picit mindig visszarázza. Aztán hogyan interpretálod meg, hogyan írod föl az egy dolog. Jó. De hogy itt már ez sincs. Már ez sincs. Van, van egyfajta beszédmód ott fönt, ott mennek ki viták, és itt. Teljesen más történik. Pontosabban arról van szó, hogy ha én politikus vagyok, ígérek 400 km autópályát, persze tudom, hogy 12-re van pénzem, és úgyis csak 3 fogok megcsinálni. A többit meg lenyúlom. Ha erről lenne szó, semmilyen új dolog nem történt volna. Lét arról van szó, hogy azt mondom, hogy 400 km autópályát építek, holott valójában 600 km lebontok, majd amikor ezügyben felelősségre vonnak, akkor azt mondom, hogy ez felháborító hazugság, majd amikor lebukok, hogy erről hazudtam, akkor azt mondom, hogy ilyen hazugvádak ha között. Nem lehetett igazat mondhatni, hogy 1200-at építettünk televiaduktokkal. Ha <gül> Hamis tényállítás, túlzó értékelés. Bár tudod, hogy 2002-2006 és 2006 közepe között jelentősen csökkent az adóterhelés, állítsd azt, lehetőség szerint jó sokszor, hogy 69-szer emeltek adót. Hát, ha elhiszik. Vagy állítsd azt, hogy dübörök a gazdaság. Túlozzál. Hát, ha elhiszik. Alkalmazzál kettős beszédet. Mindenkinek azt mond, amit ő hallgatni, hallgatni akar el gazdasági vezetőkhöz, is mondd el nekik, hogy más a gazdaság, és más a politika. Menjél külföldre, és ott mondjál más beszédet, mint otthon. És reménykedjél abban, hogy nem találkoznak ezek egymással. Túlzítsd az arányokat. Hazudjál. Mondjan azt, hogy ezer az ezermilliárdos problémákra az a megoldás, hogy a miniszterelnök egy számmal kisebb autóba ül. Építsél a politikai irítségre, előítéletre. Ha szerencséd van, elhiszik az emberek, és azt hiszik, hogy megoldottál milliárdos problémákat. Csak a nyolcas autóból a hatosba kell ülni a miniszterelnöknek. Ismétel, sokszor esélyed van rá, hogy elhiszik. Hogy hallgassd el a tényeket, Hogy legalább a felét. Csak azt mondd el, mindeket kedvező, a többit véletlenül se. gyakorolt sokszor, esélyed van rá, hogy be fog válni. Ha még más nincs, menekülj az igazság elől. Ez a menekülés a politika legnagyobb hadugsága. A politikai hadugságok a közvetlen hatalmi viszonyokon túl is hatnak. Kialakul egy torz társadalmi közéleti kultúra. A megosztottsági, az élet halálharcé, az önállítási és a tévhité. Kérdezhetnék, hogy miért beszélek általánosságban. Én talán személy szerint, vagy mi, itt a kormány oldalom, mentesek voltunk ezektől a politikai hazugságoktól? Ártatlanok vagyunk, mint a baszületett bárány? Mi soha nem estünk ezeknek a politikai hazugságoknak a csapdájába? Nem, ez nem lenne igaz. Estünk nem is egyszer. Hát ez egy önvallomás volt. Igen, méghozzá nagyon kemény formája. Csomó -csomó íz, szemes szemes egy csomó dolgot, csomó rá lehetett ismerni gyorsáig fedezve mindegyikben. Tehát ez a mennyel külföldre, mondj egy másik beszédet, mint itthon, utána gyere haza, és utána reménykedjél el a a kettőt, nem, nem egyeztetél nem soha senki. Ja, ő kisebb autóba. Ha, és az ember, ha ismétel sokszor, ismételten van Ilyen van, hogy. Mondhatod, hogy győződjön a gazdaság. Jó, győződjön fedezve. a teljes, komplet politikai arzenáját, amit. De tényleg, ő most tényleg olint játszik. Igen. Az, a, az első gyurcsány kormány komplett politikai fegyvertárát most így lerakta, mint világosnál, de tényleg, tehát így kész, tehát hogy így ő, ő most lefegyverezte magát igazából. Innentől kezdve nem tudom elképzelni, hogy ezek, tehát most így egy teljesen új, teljesen új komplett hazugság arzenát kell majd, kell majd elővennie, hogy ezzel a beszéddel ne szembesítsék minden másnak. De, de várja, várj, ne arra, hogy hát ez roppant egyszerű helyzet, tehát akárki, aki beszélni akar és nem akar megőrülni, annak valamit, amikor reagálnia kell a valóságra. Nem úszhatja meg. Tehát egyszerűen nem csavarhatja ki annyira. Való. Ha mindig hazudsz, akkor is lebukik az igazság, mert egyszerűen csak... A lebukik. Mert mindig az ellenkezőét kell annak érteni. Tehát egyszerűen muszáj a valóságra reflektálni. Pontosan ez történt. A gyurcsány Ferenc kimondta azt, hogy hogyan kormányozzák Magyarországot. Ez ezt megpróbálja úgy... Abba a keretbe hozni, hogy ezt csinálja az egész politikai elit? Nem, mintha ez bármilyen felelősséget adna, vagy mentességet Más adna. A kérdés, hogy ebben, hogy, hogy, Más ebben kérdés igazság, ebben hogy ebben van igazság? Ebben van igazság, de hogyha neki erről tudomása van, és ebből tevőlegesen részt vett, azt nekem már pontosan elég, hogy lemondjon ő a hatalommal. De mit fog csinálni? Azt fogja mondani, hogy hát ez a nagy kollektív hazugság. Itt várjál, de ha a, hazugság, ez, a nagy ez, kollektív, akkor nem kell mondani. Ez, az ez az az már megint valami, vagy törvényes, vagy törvénytelen. Tehát, hogyha kijönnek a rendőrök, és elvisznek engem azért, mert feltörtem a szomszéd autóját, és én azt mondom, hogy a szomszéd meg, meg adócsaló, meg sikasztó, ezért engem nem fognak elvinni? együtt mi mindig szoktunk feltörni, én ezt nagyon lenézem, én ezt nagyon rossznak tartom, most éppen én törtem föl, igen, én ebben lebuktam, de nézzük a nagyobb képet, ő is szokott feltörni, sőt, együtt itt törtünk, maga is tört, én is törtem, maga meg miket vár el tőlem, rendőr hogy ne törjek be. Maga meg rendőr úr, maga meg Ilyen hazugság, ilyen hazugvállakkal nem lehet élni. De maga rendőr maga meg meg a tévé előtt, nem? Tehát ez egyébként egy mucizás már megint, tehát Gyurcsány Ferenc talán egy éve és úgy hónapokon keresztül, hogy ezt nem lehet folytatni, ezt a mutizást mindenki adócsal, és azért adóccsal, én is, ezt persze nem így mert mások is. Összekacsintgatás, ez nem mehet, és most pont ezt csinálja, hogy neki azért nem kell mennie, mert mindenki más is ezt Jó. csinálja, tehát most megint elkezd kacsintgatni körbe, a teljes MSP, aki persze szintén hazudott, az visszakacsint, hogy nem kell Feri, tehát gyakorlatilag mucsiznak tovább. Jó, én azt kérdezem, tehát én azt gondolom, hogy lehet Tegyük fel, hogy ez a legőszintébb beszéd és a legtisztább politikai beszéd, és ezek, ezek után egy katarz is következik be. Egy országgyűlésben elmondja a miniszterelnök, hogy a hazugságok politikájára épült ez az ország, hogyha ez nem egy demokratikus válság, aminek felelősséget kéne vállalnia annak az embernek, aki ebben tevőlegesen részt vett, hogy egy. Tiszta, normális kormányzás alá kerülhessen az ország, akkor nem tudom, hogy mi a következő lépés. Tehát Gyurcsány Ferenc, ez komolyan, ha ezt komolyan gondolja, akkor azt hogyan gondolja komolyan, hogy ezt el lehet vinni ebben az országban? Vagy azt kell, az kell képzelnie magáról, hogy én vagyok az egyetlen, aki bevallja, hogy hazudik, a többi mint hazudik, ebbe viszont az egész politikai elitről azt mondja, hogy alkalmatlan. Hát, hogyha van valami, ami, ami most nem a rendesen nyugalom irányába tereli a dolgokat, az pontosan ez a szemléle. Hát, álljak meg egy pillanatra itt ezen a ponton, is szóljak pár mondatot újra az ellenzékről. Ugye emlékeznek, a kampány során azt mondták, hogy nem kell egészségügyi reform. Ha jól hallom, az elmúlt napokban az ellenzék vezére, bár zárt tárgyaláson, a sajtó kizárásával, sőt a jelenlévők figyelmét arra felhívva, hogy ne hozzák meg az információt, arról beszélt, hogy kell egészségügyi reform. Sőt arról is beszélt, hogy kell reform alap. Ugye jól emlékeznek. Egész Nedig azt mondták, hogy nem csak, hogy nem kell adó növelés, hanem adó csökkentés kell. A reform alap, azt kérem szépen maga az adó növelés. A reform alap. Az maga a hamis nyelv, amiről korábban beszéltem. A reform alapaz egyenlő adóemeléssel. A kettős beszél pedig éppen az, amiről korábban beszéltem. Mást mondani zárt körben gazdasági vezetőknek, és mást mondani a nyilvánosságnak. Talán nem kell emlékeztetni önöket, hogy én most azért járok politikai kanosszát. Mert aki ezt teszi, azt veti szememre hogy más mondtam a frakciónak, és más nyilvánosan. Azt tudom mondani, éppen ide annak, hogy befejezzük a kettős beszédet, befejezzük a hamis nyelvhasználatát, befejezzük, hogy más programunk van a vállalatvezetőknek, más szegény vidéki választóknak, és más budapesti értelmiségieknek, hogy adóemelés helyett reform alapot mondunk, hogy hol egészségügyi reformot igénylünk, hol pedig azt állítjuk mondjuk a pártelnöki vitában a televízió előtt, hogy lássuk be, hogy nem reform kell, hanem több pénz. Hát a Viktor is hazudik. Hát vegyétek már észre, hogy a Viktor ma is hazudott. Tehát ez teljesen rendben van hazudni, hiszen a Viktor is hazudik. Én meg ígérem nektek, Uri hogy soha többé nem hazudok nektek. Most is láthatjátok, milyen lelkesen mondom el, hogy mennyit hazudtam egészen idáig. Ebből csak az a következtetés holható le, hogy én soha többé nem fogok hazudni. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő árdatáról. Előre szólunk. Sok jóra ne számítson. A blog a RT Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.fiblog.hu Ez a politikai kanosza, ez egy érdekes dolog. Ez a kanosza járás az nem olyasmi, aminek úgy gondolom, hogy ne lennének következményei. Tehát ez a kanosza járás, ez feláll a miniszterelnök, és azt mondja, hogy bocsánat, ezért, bocsánat, azért, a másik oldaló pedig kérjen bocsánatot ezért, ezért, ezért, ezért és ezért. Nem ezt hívom kanosszajárásnak. Tehát az ennél egy töredelmesebb dolog. Az ennél egy egyértelműbb dolog, nem? Me le átszorogni a kapu előtt, hóban, szélben, ahogy az annak idején történt. Megkörbejárni a, a várat egy párszor. Igen, igen, igen. Mondjuk annak volt egy szép következménye, Megbocs megbocsátást kapott, elmenték. és, és A szúrták -e, ki. a hát hát hát ez így szokott lenni. Jó, én nem mondom, hogy a pápák és a császárok azok korrektebbek voltak bármivel is, mint a Gyurcsányok meg az Orbánok. Nem gondolom, hogy, hogy más fából voltak faragva, vagy nagyobb fokú volt a politikai korrektség azokban az időkben, de egy valami biztos, hogy kevésbé volt képmutató az a rendszer, mert egy Szóval nem állították, hogy demokrácia, egy szóval nem állították, hogy a népből fakad az uralom, és egy szóval nem állították azt, hogy az emberek akaratának megfelelően történnek a dolgok. Bizalmat kérek a parlamenttől. Bizalmat, mert csak erős kormány tudja végigvinni ezt a programot, az egyensúly, a reformok és a fejlesztések programját. És csak egy olyan kormányfő, amely nem kényszerül politikai okokból újra és újra rossz komprom kompromisszumokra, amely érzi a háta mögött a parlament többségének felhal és bizalmát. Azok támogatását kérem, akik támogatják a programot, akik támogatják ezt a kormányt, akik támogatják a kormányfőt, megfontolva a múlt összes terhét számot vetve igazsággal, hazugsággal, múlttal is jövővel. Tartalmi döntést kérek. Magyarországnak békére és nyugalomra van szüksége. És egy új kezdetre. Magyarországért, a köztársaságért. Bizalmat ezek után könyörgöm. Ne vicceljünk már egy pillanatra, bizalmat kér mihez és milyen alapon, de komolyan. Még egy kicsit vissza a kanószához, szóval, szóval legalább, a ha, legalább ne hazudjuk kérésnek azt, aminek semmilyen következménye nincs, nincs. Egyébként, amit meg most mondtunk így az utóbbi egy órában, Általában Gyurcsány Ferencre vonatkozóan, hiszen az ő mai parlamenti magyarázkodását kommentáltuk végig, az azért nyugodtan, vonat, azért nyugodtan vonatkoztassa magára valamennyi parlamenti párt, mert valamennyi parlamenti párt sáros ebben, amit mi most így Gyurcsányjal kapcsolatban elmondtunk. hogy kedves Kuncegábor, kedves Dávidi boja tisztelt Orbán Viktor, valamint továbbá, továbbá Gyurcsány Ferenc itt az ideje végre lelépni. Vagy nem?